رحمان الرحيم باب معرفه المقطوع والموصول والتاء المجروره باب د ب بيان د پي جان گلو د مقطوع او د موصول او دی باب کے ناظم صاحب د دوه سيزونو بیان کوي په اول فصل کې دې بیان کوي د اغه کلمات چې کم کریم کې لري شویل مقطوع او کلم موصول اورب نکي جاياله بعض کلمات تو قران کریم کې یو ځېلی کې لشي څنګه ا مثلا الله الها نو دا آیا حمزه ده لام ده او کنا حمزه نون ده او بیا لام ده ورته کې غوډه نو نه درم جبلن توشي الله او كه الله شي نو ور زرنين هم الله ذ كلما نو كلدا ما سره يوزيري گله شو كولدا ما نه جدا دا لازمی خبري دي دا بیا په وقف کې په کار راغي زمو بي بیا په يوم غيم بحث په دای تاریخ کې اغا تا چه مجروره دی کنیشه اے مفتوحه یو گول تا دا تا مدوره دا ادوار تکیو دید یو اغا تا دا مخبره پوش شوی گنا دامو بیجانه دا که وقف کی پکار رازی با گول تا وقف کی رحمه او پا تا مجروره چه وقف کی رحمه زبرا پار اصل کے دادا وڑ اب بحثنا دوقف و د ابتداد بحث تکمیل ندی وجا ندینا پر سے ذکر کے مدار تخی ویل و ملدی رسمہ فل مصاحف من کل مقطوع و موصول بها بارك لنا قطواه ون وتا في مصحف الامام فيما قد اتى تقطع بعشر كلمات الا معمل جاء ولا اله الا وتعبد ياسين تالي هدلا يشركن تشرك يا تقول على ألا يقولوا لا أقولا إما بالرعد والمفتوح صلوا عما نوه قطعوا مما بغوم والنسا خلف المنافقين أم من أسسا فصلت النسا وذبح حيثما وألم المفتوح كسرا إما لنعام والمفتوح يدعون معا وقل بلنفال ونحذن وقعا وكل ما سألتم واختلف ردوا كذا قل بئس ماء والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا وحي أفض مشتهت يبلو معا ساني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كان نحن صلوة مختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لمهدأ لن نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا علا حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء, يشاء من تولى يومهم فما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام خل فوزنهم وقالوا ام صري كذا من الواو يا ذا تفصيلي دعا استص <تصفيق> قواعدك من خبري المقطوع والموصول ومكتب لديس رجست قواعدم فلاوي بباب بتاصوي وعرف لمقطوع وموصول وطا ما نادرنا وعرف أو تمعلومك لمقطوع مقطوع لراء وموصول موصول لراء مقطوع مو بيجاند جدا جدا لكلشوي موصول جوزي لكلشوي وطا أو طا مجرور لراء كله أو طا مكتوحة كم معلومك في مصحف الإمامي مصحف دا امام مصحف قران تو ہے او دا مصحف مصحف مصحف دریवाड़ा ولی ابن مالک ذکر کی را مصلف کے قد اتا مدات حالت کی چیدہ مذکورہ أتا موافق نقل راغي لديه يعني العلماء درسلنا هذا ما شابه هذا ممتر رسيدل شوي هذا درسل مخبرية كم دكنا هذا در قراءات وخبرية تفسيلا من أغباب ياسي أغباب ياتا صلى الله توفير بركي درسل كتاب و آية تقريباً څ شي پک سا وا شعر دي او هغه کتاب نه دی او غشي رکارډ غشي نه یک بیا شي کې بیا طالب په شي دا اوسه رافل له لګ له دا له لګ هاجي اصل کې راتل پی ما قد عطا فی مصحف الیمان اځګ چراغ له دې او مصحف دا کوم معنا شو لږې ناظم سه د تجوید او د دا وقف د احکاماتو دا خبر در کې چې د عثماني قرانونو او الفاظ ټوپې نه کم مقطوع دي کم موصولي مصحف امام نا کم مصحف مراد ده پدې کې د واقوالې یو دا ده چې د دې نه مراد جن سه مصحف ته چې هغه ټول هغه قرانونه د شامل او عثمان رضی الله عنه لیکلی اې آیا به په د خپل تلاوت د پار خاص کړ یو د مديني والو د پارو مکی والا وزفار وکوفی والا بسری شام بحرین یمن دی تیلی گلیو اصل کرا قرآن چوک نا نا اوگدا ما قیادا چه کریم دا عثمان رضی اللہ نو پا زمانه کی را جمع شد دا ابو بکر رضی اللہ نو پا زمانه کی جمع شد دا خدو عثمان د ځلانو په زمانہ کې قران دات راجا وشو د اوس چې څنګه موږ سره پروت یو نو که زمري راغل نه دې کې کسان نه ته پوسکول وې دتا قران کوم دیغه الله پیغمبر چې وبګه تلاوت کول هغه په زمانہ کې د قران د ترفيق چرته چې تلاوت وبږي او الله پیغمبر د بعد لیکل لست د پیغمبر نشول کوله وحي او, أو تعالی پیغمبر ما ابتدا کې زر زر وچ رانه صفاتي نشي اخر کې حکم رالو ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه او درنګي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقران الله خپل پیغمبر دوی ته تلوار مکا چې تیږي کې جسرانه پاتې نشي په د دې مجموعه لیست پاسینه کی او ستاسو دین نه بیا جاری کولي بی. نو تېراب جبريل امين عليه السلام تاسو کا وګنسا الله پیغمبر د دې منشه او تیزی مکوه نن تباهله کوم قران ته کومه کراغي ضرورو به ها په درو روزمو کتابونه کې دا زر زر کتاب کیته خلق منی خلق منی دا خبره نا. نا. عمل نا. په عمل پېنه کې نه ما درته سمولیا نه ستو نه دا خبره کول شي نه وي تاس ډېر کمه نو دا عرض رغبل کمه مانی په عملي جامو ورته نو هغه ځدکې او ما درته لانو ته مصاحبو لیکل او غوارې ک او وی within علاوه چې چا سره سبي غنا هغه دې اوس وځول نور حرس یوڅو دوه امه اختلاف راغلی وغنا د څه وکم تلاوت کوله د بسټا غیر غلط وي او اغه چې وکم تلاوت کوله د ده مته غلط وي نو د صحابه په من کې اختلاف تر دې پوری یو صحابي قران لوڅو او عمر رزی لانه تی ووره او مشکی نو يعني করিব او عمر رضی اللہ عنہ جماعت په کو حدیث نو چې موږ شو ماته ستادره تا بنا څه تا غو نن ناشنا سبق ویل د جماعت الله د پیغمبر نه دی ورې ما هغه ماته ورې دی پیغمبر ته چیراوست اورته نو چې هغه وی دا صحیح دی عمر رضی اللہ عنہ ته تو وایا نو چې هغه ستا ادم ربنا اريش امر زين لد لكمالك يوم الدين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين انعمت غير المغضوبين انعمت عليهم غير المغضوبين انعمت عليهم غير المغضوبين اخيرات متواتره خبر ابو نو دره پدی طریقه باندې په خلکو کې اختلاف راغله پس عثمان رضی الله عنه دا څوکې مصاحف جوړ کاتبينه ووخل او حکم له جوړو ک دا اوکل ملک له ووکل چې په اغلي کونکو هر قرته اشاره مالیک یې د 3000 جوړولو ک تاسو قران نو ګراه په صورت فاتحه کې ووغه د عثمان رضی الله عنه بلی کولو کې اے بوطستا بين لو عثمان رزيلانو بليكلو كدهنو شجني فتحك اثر دوما واوتكيو تخمه دماغ كي ويدي التكيو <تكيو> مثلا لو عثمان رزيلانو مصحف دا سمت. د به مویل جنشره اته په خپل لپاره پورتو کې په بیٹو کووېګ مع رب په وېدن لکه دا تاسو په پختو کې جملې دي کوم توب په وېږو حرکات کا اتر په وېښې تی او ده او سرعان کرده. <تصفيق> هسته بخطو ده زکا بی بوشد. اگرده ده غلطه ده کشه و ایداتی. الواقه ده لده. ده غلطه ده جمعنه. ده غم چکونه گول. گوره ده قرآن ده زه. و ده دي همزی بخبرشه کل نوخه. قرآن لیدن اسید افتدا کی اتباید اتباید رس مان رضی اللہ عنو کمال داو دی کمال دو سگورا قبادی مگد داس کره چه رس مان رضی اللہ عنو داس کره چه انجا اکم نو دی که اگر قرد بیانو شو سمیده چه انجا اکمو ای که امجرد انجا رواد انجا اکمو سلد میندد اینجا کو بواری سیکی که دی بانی سیکی اوس که اینجا کو موی وی. بیا داستی دی فتبیانو اوسی که داستی دی کلیه چه فتبیانو نو بلقی رت پا کشاروه نااا. چه دامو تیلرکن داستی کسی موری کلو نو اوس بلقی رت ایشارکت یو بلقی رت فتتبتو. جا کوم پاتو کوم بنتابين داروان د دا عثمان رضی الله عنه د مصحف طریقه دا چي داسه تاريخي سرهولې کولو چې ټولو کړه عادت د پکی اشاره وا ها کچارته داسه چې باغې کې او ټکه مثلا والذین اتخذوا مسجدن ضرارا پر روایت ورش کې راځي الذین اتخذوا مسجدا ضرارا سراجي واو پکې نجدلت اَلَّذِينَ اولِي کلو اگا واولا پا کیش عرشتا؟ نجیش عرشتا کم که نوا اغیلِ مصحف جدا کو بالمصحف اولی کلو ف بالمصحف کے واو دے پا کم جو جواو نشتا استا روایت تے پا کم که جواوشتا قد بل روایت تے پا دی تاریقہ بانی زیاد شوید یوز او بندیت اولی کل کم مصحف ملاو شویده پا روایت بانی قرآن وی او دغه دغا په و مدینه منووره که پرون تداغیه و نسخه پراته آغان مزید نبویزر جخی و زیده شیشوکی بند کرده و منزگی پکر ادوله تاس و غیلی کل بیان که تیشه نو پدی طریقه بانی قرآن راجمشو مالی کی اومی دیم که چرته داسی دی کلی شوه وی مالی کی اومی دیم که نو اشارہ پکې مالک توا مالک یوم الدین تنع او چې دا چې ولي کډې شو نو اشارہ مالک تم صحیح ده د میم حرکت کې اشباع او کا مالک بش دې تاسو را کو بیا رست امام قاېد ته بیا امام په ভাবে چې پیرا د سی ভাবে چې رالوغه په نقطې او لګولې په صفحه کترې بمې لپاره او بیا دا غینه پات چې کوم د دانو قطيولګيلي نقطه له ارابه او جام مد تر فخ کوي او بیا دریم نمبر امام خلیل زبرالو چې بو عزت ناب ول سو د دؤلی هغه دا وکړي امام خلیل زبرالو په دې کې زیادتو په دې کې څوک زیادت په ټکو کو دامد تر په لاسوي په دې طریقو نور اوس وزوریشور او اثمان رضي اللهوی دا دینا الى وقت تلاوتو کودا با ممنوعوی سبای منع کرنی عنچا چوی اغلالنا دا پیغمبرنا سابیتو کودا خلقو اختلافو نا اثمان رضي اللهو منعو فرمائی دا چه غره نورو بانی با تلاوت نکوی پس داماج مضحق کسی دی کلی امدا با تلاوت کوی بورا امت اختلافو دمرا خطرناک شده عثمان رضی اللہ عنہ دا متواتر شید من او فرمائیده متواتر دیده ہوئی چی دا غیر انکار کفری عثمان رضی اللہ عنہ سوئی چی تاسو دا دین ایلاوه با تلاوت مکوئی زکا امت کی اختلاف جوڑی دو نن سبا مدی یوری که ناوی کسو کوئی یوری زوام اغپس مزنکی کسو کوئی ناوی زوام اغپس مزنکی وارا مونتی مسالات او سه سستا قطعه اغطاد من دا قبره لطنه اه تا ورانه اجار طهده اه تا قطعه ایره اه تا خاقه سهش پا دول مره بوده معمی زایا او مره امره دیگه جواندی عثمان رضی الله عنو متواتر غرط اختلاف دو من دو اجاغ کرده نهن سباک خبرو که اختلاف دو خلقی پری دینه دو یه بی دینه شورو نو no. مصحف الامام نا سو یو خداده دې نه ټولغه مراد بكم څرګنده کې یو ده بل ځای ته دي ټویم دا دې مراد هغه مصحف ده کوم چې عثمان رضی الله عنه د خپل تلاوت ده فار خاص کړو مصحف الامام امام هغه د قرانونو امامو امام حیثیت لرل هغه مصحف اگر صحیح و درست دو لیکن اگرد اگر خلقو نو صحابه اکرامو لیکنیو لولوی صحابه اکرام، لولوی قرآن عظام، اگه تناستو تردیجی پا یو مسالک با اختلاف را اے یو آیت یرا صحابه اوی مونگ یو آیت بدعلا دا پیغنبرنا و ریدو و شا سراؤنا گرزیدو یو صحابی سر رواتو صحابه سر غبر چاد کجورو پو بٹو چا پا کانویلی کنی؟ از خنوچ پانه پانه چرته ها؟ بیا خود در کسخوان و مولیانو خبره دویدنو علیه ظلام توفان چرا لگانا؟ نو یه وابای وی لکه و یه وابای برای ربادت کنن و آتی اللہ بچ کن نو یه ویدنو رو بپا تنین پوشش و یه ومعجز نبنیدو پس دنو علیه ظلام بزمانه که دو معجز رو کارغانا چرتا و کسخوان تکنی کې تاسو کې تا جوانو دې دې کې کې مګریبو یو مولاد او یوسف علی السلام چې ودا پنځې ډارې سره پلی واجو نه به تورې تاسو امو بلی کردگی او مولا بیان کوئی موسیٰ علیہ السلام ناچی غگات منڈا کام او موسیٰ علیہ السلام وردوئی چیسے او خوی سامو ڈاکسن اے امو یا استاذ اگر او مولا بیان کوئی چیسی یوسف علیہ السلام کلکویل او برزورو گناتا او وی ورن ور له راځي وق قرآن سو چې کويله بیا الله دا حفاظت او ما وی کی او ځکه کینو له شته الله دو حکم ویل جوړ دې ګو بول ختم شو بولا نو یو طرف وې چې ور وې ور دې وې چې هغه وق کی بولونو وي او قرون پک او نوح علیہ سلام دوی وکړه کیستای کې دا حضرت علی سلام دوی کیستای کې راستو غا او موسی علیہ سلام ورو ان تره صدره وستا هغه مولانو کې سی و اور په ترخه ده را وستو تختې لر کې وکشتینا په چې موسی علیہ السلام ته خوبته نه کو چې غدا سرستو کا ته روې پوه وې څه څه نو تاسو څه دا د زانه او کیسه کی کی کله د زانه کېګا نو قران او سنت دی پرې وګبا دا د 2000 څخه نیولې څخه راو باسه د کیسه خوانو کی شنو الله او صلیح ها او عامه ورته حدیث او قران لا غوګنی کی امیره قران به نو دی حدیث ورته بیان او دی اچی کیسه واه له شروع کې ها درا جنندر د جنجا بادشاہ کی سوه کم نو بیا وا مو داسه هغه دغه ښاډه یې ښا کی څوله څه کی نه ښاډه دیکې نه زوارشتا اولټه پکې عذاب ده د روغو کیسه او د جومات و یو امي سره ناس ته هغه څه اترخونه اختشو کوج او امولاوالایی گورو رضا بایان کومان اترخونه اختشو کوج اغوالایی از پا سنت و عمال کومتا پا جول لگیان اترخونه اختشو کوج سنت دی از پا سنت و عمال کومتا سنت لگیان کسی دی شروع گیل اما اذا عمل در نسید؟ بیتر دی او خبره از سن اکولا کم دی نروانا شوانس ها څنګه راځه دا څنګه راځه راون سره باندې باندې څه راون سره د کوم باندې په صاحب کې راځو هغه په دې طریقه باندې دا چې دا باندې هغه وښینه وې توس دې را دې سپيني باندې کې دا دې دا اول قول چې کم د دا ور ډیر مناسب دی شهدا ډیر مراد عام مصاحف دا مصحف ته نه دی مواتکم چې د خاص افغان ته عثمان رضی الله عنه مقرر کړ دا مصحف الامام د وضاحت نه شو چې د قران رسم الخط هغه موتبر دی کوم چې د عثمان رضی الله نو د مصاحف موافق وی که سره وایځه ته قران مترنباله خبر قرانو دایې کی که سره وایځه قران دې کوم خبره الله دی توفیق ورګي نه مخکوله خط سي چې ستات ياهدا الله په کتاب باندې لګي ته وې اوسه طریقته قران نشته و ورته اوس اکثر غوونه کې مدینه منوره کې مشتادم رمزيدار قران په لاس لیکل شوی نو که سره وایځه قران لیکل نو ټیک طریقې په خود رسم الخط عمره دا دې باندې چې مالکیو دې دین طالب سره وي آ غاشان دې د قرآن کې رسمل خد سنت متتبعه دا سنت متتبعه دې کې بسرکه تغییر او تبدیل ونه کې الرحمن الرحیم ها الرحمن ب الف سره نه لیکي راځي الرحمن ب الف سره نه لیکي بلکې میم پس بڑا الف نور لیکي ناظم ز اصل کې د وصل زونه درته ذکر کوي زکه قطعه د اصل سره سره موافق ده اسلوب او اسلوب په دې طریقې اختيار کړی ده چې د کم یو شی صورتونه کم راغليونه اغه ذکر کوي او هغه بل مې ذکر کوي ک او را کو وصل فطرغليونه دې وصل کلمه ذکر او کده خطعی، کم راگلی نو خطعی ذکر کی. نو بازی علمازو که مقتوع دمرا راگلی. بازی که بدرلوی ده موصول کم راگلی. دولی کم کم ذکر بیده که کتاب مختصر ده. نو ده ذکر اوی چه مقتوع ده موصول بیان ده. البته تا چه کم عدد تا. نو هر زیکی بده اغطا بیان که کم چه مفتوحه ده. کلاو تا. او آرچه تای مدوره دا داغی ذکره نده کرده بزاقه دینا ایلاوه تا جانی دی بیان دو وجنه دوی چه وعرف لی مقتوحی و موصولین و تا خود تا تر اداسی و نوی چه و ها دکه گول تا داغی نا وقف کی ها جوڑی خود آقه ذکره کرده نده نسل ورسه وی باقي فقطعنا بإنشاء الله تفصيل جدي شروعكي أبو بياوائي <تصفيق>